Формату дуже тим прискорили часове клонування поета. Накомп'ютеризували тут усього, а проте зробити путні неладні, сварився я до свого штучного коліна. Прямо йти – то чудово, а як трохи сходами, то легше скакати на одній нозі. Проминувши зали первісної літератури, пройшовши і княжий період, я відчув у тому. Може, каміньока виявилася затяжка? Ні, набагато важче наважитися мені, людині, з надто роздвоєними півкулями мозку. Оно вже скільки поет живе в енергокамері, рухається дуже повільно. Папірці, які він мережить своїм рубаним почерком, перезнімаються потужними об'єктивами і додаються до повного зібрання творів, дописаних у прижиттєвому мавзолеї. А чи думав хто, що у пермському таборі камера була не більшою? Я підсовувався до вітрини, долаючи внутрішній опір. Там середині було кілька стільців з кінотеатру. Учені вирішили діяти напевно, а тому для часового вилучення брали саме ту історичну мить, коли достеменно було відомо час і місце кінопрем'єрного сеансу. Мене здивувало, що вікно до поета має ті ж самі пропорції, що і кіноекран. Скільки разів його малювала уява, що я остерігався побачити його наочно. Це тому так, що я маю найбільший досвід озирати уявні речі і упорядковувати їх до інтерсканування. Приємно, знаєте, після сеансу почути операторів: Ну, й Богу, ви проф. Так, а колись був письменником і також пишався уявою, маючи з нею лише одну, непомітну для сторонніх проблемну, як її переносити на папір. Тепер, а ніяких проблем, лишилося лише жити вічно, аби весь цей час змушувати до радості тисячі тих споживачів, хто фантазії позбавлений. Може, саме тому, може, саме тому писемність, поставши, обікрала людську оперативну пам'ять у десять разів, фіксуючи знання на папері, людина відвикала це робити в голові. Хто, скажіть, міг тримати більше тисячі пісень, як не письменна селянка Євдоха Зуїха. І це не лише тексти, але й мелодію усе разом за обсягом набагато перевершувало ерудицію будь-якого академіка. Був я колись управним прозаїком, а ставши візуалістом, здобув одну непомітну хитрість. Або хтось сказав про кіно, що найбільше втіха людині нього, що вона нарешті здобула можливість марити з відкритими очима. Коли людина їх заплющує, то цього замало. Треба свідомо ще й обернути їх у протилежний бік, як це робить кожен, коли засинає. А безсоння – це що? Це коли людина очі склепила, а їх не перекинула. Що робить лікар, аби переконатися, чи не притомний пацієнт? Відкриваю йому пальцями повіки і бачить, що зіниць не видно. Вони обернуті досередини, туди в мозок, який саме в цей час показує пацієнтові кіно. Отож і колишні кінометці, найвправнішими з них були ті, хто володів цим секретом. Лише коли тепер пораюш свою уяву, головне не заснути, бо сюжет зіскочить. Я наближався до стусового кабінету, знав, що там не. Воскова лялька, зазирнувши краєм мока, побачив майже непорушну постаті. Він сидів і дивився повзаркуш. Казали, що він не реагує на присутніх. Збоку опукою вилискували двері пропускника, це там клали йому їжу та папір. Що з того, адже вирвали вони поета в ранній період його творчості, та зараз всі його... Епігони, які наслідують ранні поезії Василя, час від часу римують вдаліше. Я здогадувався, навіщо так пороблено і чому вони переконують усіх, що прямий контакт із ним небезпечний з огляду, мовляв, на міжчасові зсуви. Мені треба було з'ясувати лише одну річ, як він курить. Казали, що по обіді. Не проводячи погляд, він поліз до кишені, розім'яв цигарку, припалив. Ось дим від неї не поплазував низом і не догори, та й тиску камері був нормальний. Хто ж із якою метою нам Баки забуває, що він не мусить живцем контактувати з нами? Просто тисячі мудреців, які формували громадську думку, по-своєму трактуючи поезію Істуса, дуже легко можуть втратити авторитет. Якщо заговорить він сам. А що лишається нам спозирати з себе?